Kwa mba hujambo mpenze msikili Karibu ufata tarifa ya habari ya mchana Wa leo jumane september nani mwaka mbili alfu na ishirini Na tuwanze wake Sirekali ya Burundi ipote jari kufufuwa na kwimarisha ushirikian wakina Rwanda wakati wote te filo. Lita wapuma wa nao jaribio na mapinduzi ya muwaka mbili na wakimbezi kurejea nchini humu. Wakimbezi wa Burundi wa katiga kimbilia katika nchegia muhuri ya kilimokarasi ya Kongo na witaji kuligeswa wanatakiwa kuwa vumilivu. Kwani je een miljoen mensen Sasa. die je hebt, dan funzi miljoen mensen kutoka je familia en duni kutoka Mikomisita, Burundi ya burundi. die je hebt, en dan heb je een miljoen mensen die je hebt, en dan heb je een miljoen mensen die en na heb je een miljoen Taifa la Burundi linahitaji kuwa na usiano na ushirikiano kati yake na taifa la Rwanda kurejea kwenye hali nzuri. Hila uzara ya ushirikianu wakimataifa inafamesha kuwalazima kuwa lazima jari bio la mapinduzi mwakambili alfu na kuminatani urejieshu burundi ili wafikishu mbele viumbu vishiria na wakimbizi ulio nchini humo urejieshiwe kurejea. Sonia ni ubahwe msema yu uzara hiyo anabainikuwa burundi itendelea kusisitiza mambi yake uwe kwenye matendo ili husianu na Rwanda uboreshwe Tumsikilizi ya kitafsiriwa na muenzetu wa poloni dusabe. Uga chugiku churundi chifuza yiku mkenda ni reacho Ni mindi huku yu, vyo sajo kuhisi Ya mimezeneza inaguka Kuchereke... Taizba la Burundi Ninahitaji ushirikiano na usiano Muzuri na mataifa yote Unimwenguni Kuhusu inchi ya Rwanda tatizo nikua Walio jaribu kupindua Serikali Mwaka alfubiku minatano Wengi wao walikimbiria inchi Ni Rwanda kile ambacho Burundi Inaomba ni Rwanda Kualegyesha watu hao walio kimbiria Inchini humo uwalete burundi na wafikishwe mbele ya vjambo vjashiria. Jambo lingine tunaomba taifa la Rwanda ni kuwa rahisishia wakimbizi wanao pendelea kulegea nchini. Endapo maombi hayo, yatakapo heshimishwa, wakimbizi wakaruhisiwa kuendelea kulegea na watu hao waliyo kupindua serikali wakaletu burundi ili wakatuwe kesi hamuna shida usia na ushirikiano kati ya burundi na Rwanda vinaweza kuboreka kuli hiko ilivokuwa. Usia no upo ila endapo vitu hivyo vitaheshimishwa utaboreshwa zaidi. Endapo tunayo yaomba ya, ya taheshimishwa. Hakuna mtu hata moja ulimuenguni asie pendelea amani. Sote tunahitagi amani. Hilazi matu tumikie kwa faidako yetu sote. Taifa lolote haliwezi kuwa kwenye utulivu wakati wawote linatambua wapinzani wake hawajafikishwa mbere ya vionbo sheria, na wakati unatambua wasaliti bado wapo na hawajafi katiwa kesi, unatambua kuwa inchi haywezi kutukua na shaka. Upande wa Burundi tunaendelea kuomba Rwanda itimize tunayo yaomba tutaendelea kuomba inchi hiyo jirani kuweka kwenye matendo yale tunayo yaendelea hili usiano uwe mzuri kwa sote kujitamu mgejutu kifuza, yunga mgenda nishwe kugenda neza kugineza Sonia Niyuba, we msemajo, wizara ushirikianwa kima taifa Burundi, hamefamesha yobade ya raisi warwanda po gami. kwenyeshe masikitiko yake kuhusu jitihada za na Burundi Hakuya fani kiwa. Wavuvi wa wili ambao, moja elikuwa kiendeshi ya shuguli kwenye kituo cha wavuvi cha rumonge, na mungini kwenye kituo cha kagongo tarafa na wamepotelea ziwani tanganyika usikuwa kwa mkia ijumani hii gabriele butoi kiongozo shirika la wuvuvi na wauza samaki burundi anathibitisha tarifa hizo aki sema kuwa sababu ni upepo mwingi ulio ripote wa ziwani wawili hao ambao walikuwa bado haujonekana subu ya jumani hii anabaini hawakua mivalia koti za usalama Hukuwa kiotolia witovu vikuvalia kote hizo wakati wote watakuwa ziwani. Haya kiarifiwa bote lukua limesheheni mzigo wa mchele kutoka Tanzania na kujaburundi limeza maziwani. Tanganyika semo mtu wa mure mbwe unapojimuagia unapojimu kumrathi ziwani jioni ya jumatatu hii. Walikuwa kwenye bote ilu wote wanani wa kama na vifamisha Gabriel Butoi. Tarifa hii ni kwa mujibu wa muandishi wetu mkwani rumonge Jean-Pierre Misago. Na wakimbizi wa Burundi walio kimbilia katika ya muhuri ya kidemokrasia Kongo wanao hitaji kurijesho nchini humu wanatakiwa kuwa vumilivu kwa ni solalao linatafutiwa soluhisho kwa sasa. Pierre Nkurikie msemajo wizare Mambu ndani usalama na mandileo jamii, Anajulisha pia kuwa hata wakimbizi wengine waliwa kukatika makambi ya nchitofauti uatapokelewa. Tumsikiliza kihojiwa kupitia njiya simu na muze Tomeri Nduwayo. Habari hiyo ya wakimbizi tulisikia wizarani na hizi tuko tunahangalia ni aje tunaweza wapokea kama tunavifanya kwa wakimbizi wanatoka inchi zingine. Tunawambia hizi wabakia yapo wasubiri kidogo tu habari itatoka kwenye unhcr ya Kongo ni kusuma kwa mba leo maangaridi hao kesho na kufuata naamu mmeweza kupata idadi ya wakimbizi hao ambao walikuwa wanahitaji kurejea mnapanga kufanya nini kwa wakimbizi wengine ambao wako katika inchi nyingine tofauti idadi ni karibu mia tatu. na tunawarika wakimbizi wengine wa inchi mbali mbali wajitarise kwa sababu serikali ya burundi kutayari wapokea hivi ni Kupanga tu hiyo kazi ya kuwapokea. Isanganiro. Na sasa katika ukurasa wa elimu. Zaidi ya wanafuunzi milioni moja kutoka unyo familia zanyo wezo duni. Kutoka mikoa sita ya Burundi ndiyo atapewa vifavya shule katika kampeni usikana kuamasisha vijana shu, kuenda shuleni na kusalia shuleni. Mwakilishwe UNICEF Burundi John Apo anafamisha kuwa kampeni hiyo ilio zinduliwa jumata atuimu kuwa niruigi kushirikiano wa waziri wa ilimu ya msingi na utafiti. Kampeni hiyo inakusudia kuwasaidia familia ambazo pamoja na ilimu ya bure zina indelea kubeba karama kubwa katika ilimu. Repoti hii ya muandishi wetu mkua ni ruigi Jean-Claude Nshimirimana inasomwa na misako muiz. Daftari kala mpamoja na vifaa vingine maitaji uko wanafunzi ndivyo Vitapewa wanafunzi wa shule za msingi zaidi ya milioni moja Katika kampeni ya kuhamasisha vijana kuhusu ubora wa shule Waziri wa elimu ya juna utafiti wa kisayansi Gaspar Banyahimbo na ambaye Alizindua kampeni yojumatatuhi kwenye shule Joseph Mtakatifu ya rusengo mkua niruigi Anabayi kuwa wanafunzi ambao watapatishwa vifaa hivyo Ni wale wenye wazazi ambao wanawezo mdogo wakivyo Feather, kutoka mikoa kama Changuzo, Kirundo, Muinga, Makamba, Rumonge pamoja na Ruyigi mikoa wa ambayo wazira naeleza kuwa na idadi kubwa ya wazazi wenye uwezo mdogo Wakati huo waziri Gaspar Banyahimbona anatolia wito wazazi kuhamasisha wanafunzi walo wacha shule kurejia shuleni na kukemia wale wanaweza kuacha shule kutoka na uzembe wa bathi ya wazazi Kwa upande wake, John Apoor, mwakilishi wa shirika UNICEF nchini Burundi shirika naloji usisha na masuala watoto anasema kuwa lengo la kampeni hiyo ni kuunga mkono kaya ingawa elimu ni bure kaya zinaendelea kutoa pesa katika kuelimisha watoto shukrani msago moiz kwenye shughuli za msingi tofauti za mji yanza Kayanza kulipo jengo vio vya kisasa katika mradi LV wa Sunlake Victoria Supply and Sanitation Vyo hivyo havi jaanza kutumiu pata sasa miaka mwili kutoka na, na uhaba wa maji unawaripoti wa simio. Kwenye dara usika na ugavio wa maji katika shirika la rejidezo unafamisha kuwa jitokeza tatizo la kifedha huko wakiwa na matumainikuwa. Hivyo karibuni vyo hivyo vitape wa maji na vyo anzi kutumiwa. Ni ripoti yake mwandishi wetu mkua ni Kayanza Patrick Nsengi Umfa. Shule za mjini Kayanza ambazo zilijengewa vjovji ya kisasa ambazo javijatumia mpaka sasa mnyaka mwili na pita Ni haswa shule ya msingi kilema, mungazi, Kayanza ya kwanza na ya pili Akses kurupa moja na shule ya sekondari Kayanza Epi makigilu kushaka mshauli wa kiongozi wa talafa Kayanza na ihusika na maswali ya kihuchumi Ya sema kwa wa ujenzi wa vjovjiwa hivyo ulitamatika mwaka elufumbiri kuminasaba Na kwa chiwa idala ya ugavi wa magi na umemele jidezo iliku uendeleza Katika idala hiyo wabainikuwa changamoto ya kutamatisha vili hivyo Ni haswa uhaba wa maji katika mungi wa kayanza wakati huu Wanyongeza kwa amba mishoni mamwaka ilfumbiri walipokuwa Walipo kuwa wanataka kushuhulikia swali hilo Haligunduwa kuwa vyo hivyo viliibiwa vifaa vingi ambajo kuvitengeneza itachukua kiwango kikubwa cha pesa ambazo zilikuwa zipo wakati huu Haitha, chiongozi wa idara ya ugavi wa maji na umeme Ya watuliza mnioyo raia watakao tumia vyo hivyo kwa swali hilo itashuhulikiwa hivi punde Na litatolewa jawabu marithawa Vyongozi wa shule hizo zilizo tajwa hapo juu kwa upande wa ao ambao viongozi tawala mkoa ni Kayanza kusaidia hasa kwa uchimbaji wa vyo vingine visivyo vya kisasa kwa niwa endelea kuwa baadhi ya vyo vinavyotumiana na wanafunzi ni vichache na vingine kuwa katika hali mbaya katika uongozi tarafani Kayanza watai ni kuwa swali hilo litazungumziwa kwa na kamati za wazazi zinazo zinazofuatilia karibu maswali ya elimu na kuahidi kuwa watafanya kitakacho nacho kwa ajili ya usalama wa afya wa wanafunzi tarafani huko kutoka Kayanza Patrik Senjiumva kwa niaba ya Radio Isangani Shukrani mzee to Patrick. Baadhi ya wanafunzi wanaishi kwenye kituo cha muda cha Kigaramango eneo la Gatumba tarafa ya Mtimbuzi Mkoabu Jumbura wanasema kuwa hawakuweza kuripoti siku ya kwanza visomo kama wengine sababu ni uhaba wa vifaa vya shule. Kwa wa wazazi kwenye kituo hicho Sehemu kwa hata waliopata daftari kupitia misada ya Hisani daftari hizo zime zimenyeshwa na kuloa na mvua kutokana na tatizo la sehemu ya kujihifadhi wanaomba kila msamaria muema kusaidia wapate vifaa vya shule ili watoto waweze kusoma wanaomba pia msaada au chakula ripoti yake mzee Romualde Romwald nio ya bifut Wanakosa makae, wanakosa nguoza, uniforme za kuenda kumasomo yani, Ni mmoja mwarai ya makazi yao kufuatia mvuwa zizo nyesha katika kata gatumba mkowani bujumbura Katika kambi ya mpito ya kigalamango akizungumuzia uhaba vifaa vya shule Wakati huu mwaka wa shule umeanza hivi karibuni Wamekwenda shuleni lakini hawa enezi venyevi na kuombewa katikati ya masomo ya watoto. Mumoja mwaviongozi wakambi hiyo anasema kuwa serikali ilipatia vifaa baadhi ya wanafunzi kwa bahatimbaya vilsombwa na magi ya mvua ilionyesha kuchache zilizopita. Serikali kini inatupatia vifa vichache. Wanafunze wote ya likuwa lakini na wale ambao walipata, alikuja mvua ikanyesha. Kwa sababu hapa ambao tunayesha wanona matubai, hako mazuri, mvua ikanyesha, kengia ndani, hali madaftali yote, yote ya kafana nini ya kanyeshewa. ba Gabo Franswa, anaomba sirikali kuwapatia vifaa vya shule ili watoto hao waendeleze masomo yao. Sirikali kitusaidia ikatopatia madaftali na angoza shule, ili watoto waweze kufa nini kuingia shuleni. Malamnajua shule ndio ufungua maisha. Pembeni na ukosefu wa vifaa hivyo wanasema kuwa hawana chakula kwa ajili ya watoto wao. Hayo najili ikiwa mwaka wa shule umeanza Jumatatu hii katika shule zote kwenye ardhi ya Burundi. Shukrani romaldini ya vifuze kwenye ripoti yako hiyo. Nani hadi hapa sinabodi ya tamatisha taarifa hii ya habari. Nikutolea shukrani wewe ambao mmeweza kunteja sikio bila shaka wenzangu ambao waliochangia katika ufanisi wa tarifa hii ya habari bila kusahau fundi ni ambani elikadogo. Langu jina ni Bali ni havery Tukutane nou, ik mag jaloer. muda.